Bai, hogei urte, urtero sortzen leloarekin, goiburuarekin, ospatuko da, aurten Euskal Herria zuzenian festivala lekornen. Hogei garren urte mugadutela ari gaurtengoan, sortzaia espirituarekin, formula berri bat eskeni nahi izan dute hartara, aurten festivalak programazio proposamen ezberdin bat du eskainiko. Amaia Boloki eta Polin Guel festivaleko antolatzaikin nintzatu gara, eta beraieko onakoa kontatu diguteen. Egea, goi edizioa izan endera orten, eta bozten orta gira, ortako txarch uh, uh, uh, eta alafet dira ere prentsagoko emaitera gurekin, biberan norti delberdinak osatzen bat ditugu, eta bai, erdin irru zurekin amaita. <laughs> <hieren> eta orten uh, bai, proiektu, uh, proiektu behi bat uh, aurkezu nahi dugurako, eta ikusiko duzi. Mugarria izango da, ortengoa. Hori nahi dugu mugarriak izan da din eta urtako lantutuko uh, gure proiektua ez gehiago zxantratuz proiektu horoko bat uh, egiteko eta ez uh, bakarrik uh, programazio musikal bat eta eta gauzak uh, bereziziz bain, bainan gauzak nahaziz gehiago. I'ma Bai beraz uh, azken hastetan uh, sare sozialetan agertzen uh, zen uh, mutzil gazte bat uh, biltzenzuna zaflako bat hartzaren gandik. Ideia da betiko uhjuntzea uh, talde handien leia horjetatik uh, pixka bat eta deskubriraztea uh, talde begiak uh, festivalariai. Hau da festivalaria izaiteko uh, berdenboran ajua den eskaintza kulturala eta artistikoarekin eta berdenboran... Uh, Aktória izan da dien proposatuz uh, uh, ba, gogo eta ere batzu, eta nun ere uh, iritzik kritiko bat garatzen alduen. Et ça donne une scène, ya tsi sita ideia eta beraz declinatu dugu programazioa urtanen olako ibilbide i bilbidea txo nin hau euh, da hartu ditugu askan o urteetako lemak eta ugen inguruan pentsatu pentsatu dugu programazioa euh, a dibitas le roc des peuples et euh, popolugu kituen eta la couche leso isaitea contre euh, la world company euh, talengaiatuak et euh, tout racis bo bada olako gogo eta bat, uh, eraman duguna urte guztian zeh. Mm -hmm. Ba, Polin, Guel eta Amaya Bolokiren adirazpenekin geratzen gara eta setasunen ukaiteko goan hartu EHZ-etak baduela bere guegunean. Bukatzeko hori bai aipatuko dugu, aurtengo festivalean ikusi izango diren taldezon baitzu Anestesia Cotton Clo kunbian bero Jose balunak gang Skyen da deofender zedota eskaitetan bezalako taldeak izango direla baita Dolux sentuten ari garen taldea ere Sartzeak hiru eguneko sarrerak dagoeneko salmentan dira berro hit hamabosteurota. The night in my eyes don't like to the fire try to squeeze my paws and red jar Yes, I do my tuna Dope as my new guns Blame on my you can't explain Don't try the same on top of the chair I'm from Mick, I-na-na-na-na-na I'm huntin' for Dr. Dom You can cheers in everybody's life Spillin' for you a single lady, yo I'm from no Mick, i -na -na -na, na na na I'm huntin' for Dr. Dom You can cheers in everybody's